Як така мудра все ж учинок Вікторії схвалили Молодець дівчинка Не послухалася дурної ради Своєї непутящої матері Що привела її навіть від кого Все життя у стрічечки вбирала Чепорила нему принцесу І долю обрала якусь нелюдську Хіба ж то робота по сцені, прости, господи, ногами отими довжелезними хвицати на втіху кобеляму у залі. От лікар – справа інша. Для лікаря і в селі робота знайдеться. Он, Макар Петрович, останніми роками геть занепав, здоров'я підводить. Ноги нічними сільськими вулицями носять уже не так, як за молоду. От і буде заміна. А сам Макар Петрович нікому такої долі не зичив, особливо Віті. З того навмисно порізаного пальчика почалася їхня дружба. Віта майже щодня прибігала на фаб. Мила і кип'ятила в особливій дистильованій воді дзвінки-блискучі інструменти. Спостерігала, як Макар Петрович розтинає черяки, робить перев'язки, лікує застуду та інші дрібні болячки, з якими йшли до нього люди. Іноді ходила на виклики. Урочисто несла стерилізатор із шприцами. А як щастило – «Робила уколи», – Макар Петрович навчив. Та все одно вона бачила лише денну, чисту, білу медицину. До нічної, з терміновими викликами, із сваркою по телефону, «Висилайте швидку негайно», або в хаті голови колгоспу, «Давай машину, Петро вмирає, Ганна народжує, дитина в гарячці» і таке інше. Старий фельдшер її не допускав. Чого, дівчинці, слухати соковиту чоловічу розмову? Та де ж я її візьму, оту машину? Бензину немає, водій запив, двигун запороли і таке інше. Давай таку твою мать. Десь через мать-перемать бралася ота машина, і в'язла вона у сільських болотах, і ледь не на руках виносили її забрьохані по плечі Макар Петрович і водій. А в кабіні кричав Петро, народжувала Ганна, марила в гарячці дитина, і летіли вони горбатою бруківкою райцентру до лікарні, кунаючи разом із Петром, народжуючи разом із Ганною, марячи разом з дитинча Навіщо те усе чорняві лялечці Хто її тут оцінить Хто зрозуміє Що воно хоч і гарне Але має душу І від кого ж її Таку кралечку райка пригуляла Макар Петрович згадав, як травневої ночі Раїса постукала, стогнучи і зойкаючи у шибку його хати. Вони з дружиною мешкали в будинку, де містився медпункт або фаб, як його офіційно називали. У ті часи була іще кімната, що називалася колгосним пологовим будинком. Акушерки в них у селі не трималися, тікали одна за одною до сусідніх сіл. Тому акушерити Макар Петрович прилучився сам. Поява Раїси його здивувала. Усіх вагітних жінок він мав на обліку. Регулярно обстежував, а тут на... маєш. Вагітною не була, а народжує. Райка, стогнучи, зняла з невеличкого як для такого терміну живота пояс, який пошила собі, щоб не так було помітно. Постогнала ще годинку і народила дівчинку. Незвичайно. З чорними кучерями і блакитними очима.